Він поступово дотягнувся до берези, але єдина гілка, за яку він схопився, виявилася сухою і лишилася в його руці. І все ж таки Стас ще сподівався вивільнитися з болотяного полону. Він очейдушно розгрібав здоровою рукою муліт, твань, рвався і рвався, прагнучи перемогти цю грузьку, похмуру, драглисту жижу. Але коли драговина стиснула йому груди, він наважився закричати і гукнути на допомогу. Погоня поряд, хлопці почують, прибіжать, витягнуть його. Нехай він помре потім, не так страшно. Крику не вийшло, тільки слабке, а, -а, -а вирвалося назовні. Жах скував стаса. Він спробував закричати знову, і знову замість крику вийшло щось схоже на передсмертні хрипи. Ліва рука, що висіла батогом здовж тулупа, давно пішла в трясовину. Правою ста мляво намагався боротися з болотом, але сили вже облишили його. Він не міг навіть смикатися. Грузька твань міцно стисла все тіло і підбиралася до горла. Деякий час на поверхні виднілася голова з відкритим у криковим крикові ротом. Потім трясовина заковтнула і її увірвавшись через роззявлений рот у легені людини. У Стаса не було сил підняти голову і подивитися на небо, як належить у таких випадках. Весь час, поки він безуспішно боровся з болотом, прямо перед його очима лежав на купині рюкзак. Мільйон Ніким не помічений, він погойдувався на купині, надійно зачепившись шлейкою рюкзака за міцну гілку дерева. Місце, де хвилину тому стирчала людська голова, повільно затягнуло тванню. Це місце було всього за пів метра від рюкзака. Щось хлюпнулося об рюкзак. Це жаба знайшла зручну купину. Поряд стрибнула інша, за кілька хвилин одна вже осідлала іншу. У жаб починався шлюбний період. Час для ігрищ. Людь жіноча. Маленька повість з криміналом. «Може, досить про уроки?» – втрутився рішучий Грифон – Розкажи ну їй про наші ігри. Льюіс Керрол, Аліса, Україні чудес. Якщо піднятися на дев'ятий поверх, то з вікон можна побачити стіну місцевої тюрми. А якщо додати трошки уяви, то й подвір'я, і навіть зеків, що його підмітають старими мітлами з дерев'яними держаками, відполірованими сотнями рук. Кажуть, місцеві донжуани починають процес зваблення саме звідси. Найсприятливіша пора сутінки, коли можна ледь розгледіти обриси похмурого і романтичного в цій порі будинку. Банальні, але обов'язкові розмови про погоду, музику, моду і кіно найлегше вести після того, як невпевнено запропонуєш. Хочеш, тюрму покажу. Сутінки додадуть таємничого і романтичного антуражу. Нова знайома вже вдячна за те, що перед нею підняли моторошну завісу, яка відокремлює набридлу буденність від страшного і тим цікавого кримінального світу, нехай навіть на півсантиметра підняли, і вона готова вислуховувати набір обов'язкових за неписаним етикетом фраз, які передують першородному гріху. Спрацьовує за легендами у восьми випадках з десяти. А з вікна п'ятого поверху відкривається сумний і зовсім немальовничий краєвид, захаращене битою тарою господарське подвір'я консервного комбінату. Пора рання. Непохмелених вантажників ще не видно. І Максимові навіть трошки нудно. Він звик спостерігати, як вони півдня тиняються в очікуванні благословенного пива, а потім спочивають у холодку. Роботи немає все одно, комбінат простоює, склади завантажені готової продукції, яка чомусь нікому не потрібна.